«Мико!» – прошепотів хлопець. «Це ти, Мико? А я Проня Рибринівський. Не впізнав?» Як я міг впізнати в цьому міцноплечому юнакові те мале веселооке хлоп'я з далеких довоєнних років? До школи мені треба було ходити дуже далеко, я вирушав в невдосвіда, але по дорозі майже завжди заходив до Рибринів, бо Яшко і Мишко вчилися зі мною в тому самому класі». Пруня був набагато молодший, але й тоді, коли ще не ходив до школи, щоранку схоплювався разом з братами, щоб сісти з ними снідати. Я заставав їх за сніданком, їхня мати-тітка Векла з величезного глиняного горшка наливала глибоку полив'яну миску ще теплої кваші, на столі лежали ложки і для мене, я присідав до братів, і ми дружно тьопали густе солодкувате варево, намагаючись виловити в нім якомога більше сушених вишеньок цього українського присмаку. «Пруню!» – я вхопив хлопця за руки, притягнув до себе, обійняв. «Невже це ти? Як же тут опинився?» Як і всі, загнали на каторжні роботи до Німеччини, а тепер от зібрався вже й додому. «Пруню!» – притискаючи його до себе, мов рідного брата, вигукнув я. «Ти навіть не уявляєш, який це для мене дарунок. День перемоги і ти біля мене!» «Та я тут не сам», – сказав Пруня. «Зустрів у таборі з нашого села Оксану Григорович. Це вона і послала мене до тебе. Сам би я хіба посмів». «Оксана Григорович? Щось не пригадую. Та ти ще з братом її Василе Мушахи весь час різався. Вони за Довганчиним бугром жили, невже забув». Як же я міг забути Василя Григоровича? Він був старший за мене на рік, але в шахи я його перемагав. Дерев'яну шахівницю з фігурами ми ховали в шафі з географічними картами, і на кожній шкільній перерві під заохочувальній вигукою однокласників вирізалися на смерть. Василеві цього було недосить, і він часто приходив до мене за їхнього бугра, і ми грали в мене вдома, чи то в хаті, коли холодно, чи під бузиною, в тепло і щоразу майже єдиним нашим оболівальником була новоселева сестричка Санька, міцноноге дівчинсько, що пильно стежило своїми довгими очима за кожним нашим ходом. А коли я жортома питав, хто з нас зробив кращий хід, спалахувало від сорому і відбігало в бік, щоб згодом знову тихо присунутися і довго спостерігати за нашими безкінечними дерев'яними битвами. «Ти кажеш Оксана?» – сказав Япруні. Санька, мабуть. Ця мала Григоровичка? Ну, мала. Ти в неї вже чоловік був, ще в 41-м, партизан Іванов. Поліцаї його вбили. Оксану вже потягли, були в районну комендатуру, Та тут стали гнати до Німеччини. Так вона, щоб спастися від поліції, кинулася сюди. А оце, як почула, що з'явився якийсь начальник капітан Сміян, така ж не стямилась. Микола і Микола, це наш Микола Сміян. А сьогодні побачили ми тебе між американцями і впізнали зразу. Оксана мене погнала. Підійди до Миколи. Чому ж не підійшли вдвох? Вона соромиться. Я засміявся. Які дурниці! Ти не уявляєш навіть, яке це щастя зустріти в такій далечі рідних тобі людей? Ти можеш покликати Саньку? Та я мить! Я проні довго не було, з'явився він сам, винувато знизав плечима. Чи я не знайшов, чи, може, сховалася? Та я знайду її. Вона в четвертому жіночому корпусі. Я підстережу її і приведу до тебе». «Ну, навіщо ж приводити? Я і сам можу прийти. Або давай так. Сьогодні, мабуть, не вийде. Сам бачиш, який день. Мені треба бути з союзниками. А ось завтра, хоча зранку, приходьте просто до американської комендатури. Я попереджу, щоб вас зустріли. Домовились?» Пруня загубився між розтанцьованими радісними людьми, а я ще довго намагався простежувати його слід. І в серці моєму зродилася туга така тяжка і незносна, що я ледве не застогнав. У планшеті, перевішеному через плече, серед інших найцінніших паперів зберігав я останній лист від мами. На лист прийшов саме тоді, коли я здавав трофейного дизеля і пакував усі ті свої речі, яких не зможу взяти з собою в нове відрядження. Мама писала найперше про те, щоб я берігся на війні, тоді про весняну сівбу і про мого маленького братика Марка. Про себе нічого. Та й так міг собі уявити, як їй тяжко. Одразу після визволення України, довідавшись, що мама і Марко.